cumprimento a mesa diretora os colegas vereadores a plateia presente na noite de hoje na nossa sessão ordinária ea todos aqueles ouvintes que de uma forma ou de outra nos acompanham através dos meios de comunicação eu quero iniciar falando diretamente a comunidade dos bairros ideal e medianeira da nossa cidade que hoje estão aqui lutando Pelo direito à preservação da vida. Parabéns a vocês. Eu quero dizer que nós só conseguimos alcançar resultados quando nós somos insistentes e quando nós mostramos o problema aos outros. Vocês deram um importante passo no dia de ontem, quando vocês foram para a ERS e vocês manifestaram lá o perigo que vai ser aquelas duas vias de trânsito rápido, sem uma passarela, sem uma forma de atravessá-la com segurança. Quero dizer-lhes que esta vereadora não participa, porque às vezes as pessoas dizem, não aparece nunca, mas quando tem um povinho reunido tá aqui, então o nosso trabalho está à disposição o meu gabinete de portas abertas assim como de todos os vereadores que aqui se manifestaram e quero dizer-lhes que a união a união nesse momento é muito importante porque nós tivemos o Dr milton cipel sentado aqui em uma reunião conduzida pelo nosso então suplente vereador tonho gonzaga e o Dr milton disse Nós olhamos com atenção quando os documentos chegam e eles têm representatividade. E é isso que nós estamos oferecendo aqui hoje, representatividade para levar em frente a luta de vocês, que é uma luta digna, é uma luta justa. Eu estava recentemente conversando com o nosso assessor do deputado Dalciso, dizendo a ele... que o doutor Milton Sipe pediu três dias para que ele buscasse agenda, pedindo para ele intermediar a agenda. Assim que esta agenda estiver nas minhas mãos, eu vou ligar para vocês, Cláudio Homílio, Alex e também para o representante do TAC que ele da associação também de Amigos Taquarense dos Ciclistas, o Beto, que ele também quer nos acompanhar. Dr. Milton naquele momento em que conversávamos disse: Nós temos condições, vereadora, de conversar com menos pessoas e podermos apreciar os projetos e aí todo mundo fazer as devidas intervenções, e intermediações, e acho importante que façamos isso. E aí já pego a sugestão do a sugestão do vereador Guido que disse: Vereadora, temos que chamá-los. Sim, temos que ir lá, temos que chamá-los aqui, temos que chamá-los novamente e temos que voltar lá se assim for necessário. O que nós não podemos é cansar. Porque o que eles querem é que a gente canse e que a gente não vá atrás destes resultados tão necessários e importante a dignidade do tranzeunte. Me marcou a fala do Cláudio Miro quando disse: Todos têm o direito de ir e vir, que deve ser respeitado. Nós também temos que ter o direito de irmos atravessar uma via... e sermos respeitado na condição segurança. Isso é importante. Então, parabenizo a vocês por serem lutadores e por nos também mostrar que nós temos que sair da nossa zona de conforto e buscarmos resultados efetivos junto ao governo estadual. E quanto mais agirmos, mais chances de lograrmos êxito no final desta luta. Quero também mencionar, vereadora Mônica... a importância do documento proposto por ti na casa na noite de hoje a moção em defesa dos educadores e da educação uh, como educadora que sou e sócia do CEPER Sindicato como mencionastes antes eu preciso entender que um país só terá efetivamente resultados bem vistos tanto em segurança quanto em saúde se cuidar da educação e um caminho para se cuidar da educação É cuidar do professor, que é o protagonista da educação, é ele que qualifica a educação, é por estar à frente desta. E quero dizer, fui diretora de escola pública por 15 anos, fui professora municipal e estadual por 34 anos e minhas filhas, hoje psicopedagogas, elas são... e foram alunas da escola pública, porque não tem como eu trabalhar na escola pública e colocar filho ou filha na escola particular. Considero a educação pública de qualidade na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país e prezo muito para que se cuide melhor do professor e a gente consiga também resultados mais positivos e uma sociedade melhor também. Para vivermos no futuro Era o que eu tinha para a noite de hoje Agradeço o tempo que me foi concedido E desejo a todos uma excelente semana